Ba, zoa ipatu genuen bezala, futbolean, e, bueno, ba, bastan taldeak ere jardunaldea aldea izan zuen, demoraldiko bigarren jardunaldea jokatu zuen, orain honetan, etxetik kampo, hauizen zehazki, eta bertan, ba, bi eta utx galdu zuen, e, gaur, bueno, ba, Iban Romo dugu, telefonoaren bertze aldean, eta zuzenean, baberari galdetuko diogun, nola joan zen partidu hura. Kaixo, Iban Zermoz. Gaito, gaito. Bueno, eh, ya bueltagin mandiugu partidora, analizatu dugu eta, bueno, orain ja horren ba prestatzen, bar dugu. Uh -huh. sí. Aipatu dugun, ba bi eta hotxik aldu zenutela orain guan, ez? Demoraliko bigarren jardun honetan, hau izen kontra. Bai, partidoa ba hasi ginen pizta bat, eh sinubi apreta e, beraiek eh ziren eta bueno, lehenengo 15 minututak e, kostatu zitzagun, baina politiki politikiak ginen e, partidua asazke eta hormia giren, baina ba partean askeiko minutetan lehengo sakiko joka, jokalari batean eh zatu zuten gola eta muginten gobear baina bueno, e, Deskansos erduzen, zaitu ginen itxeriten, konpontzen, baina, bueno, Azkardarri zaitu ziren bigarren gola, taia zaitu ginen e, bukatu arte, mundu gatera eta bestera, baina, bueno, pues, ita egun honbi hausak atera, eta azkenan ba, bueno, aldo ginen honbi jut, taia, ba, eh horrenko partidura berri ta zermaduo. Mhm. Uh -huh. Aquían eh ba presak bueno, ba, hau, aintzinetik eta gero eh segidan, eh e, sartutako bigarren gol horrek ere ba pixka, mina egin txi zuen edo, es, norbait errateko ba zaila izan zen horren ondotik buelta ematea. Bai, ba ateratzen salaban ke yo eh lenego satir berrena da e, eta ba, batean sartzen ba, dizute engola eta azkenen hori ba, ba, tuta Dizu, eta azkenean ba, morala asko da, eta zaitu dientzartzen mm -hmm. uki zen batean bat egin bat azkenean, baina bueno, e, en ez genuen mm -hmm. partidunak. Ba, buruaren tzaterea ipatu duzu ez, ba, batzutan horrek e, e, min gehiago egiten dula edo zailtzen dula ez e, lana, eta pentsatzen dut horreiri ba, aurre egiteko, e, pentsatu behar duzuela den moral diguztia, galditzen dela oraindik aintzinetik eta asko dagola oraindik ere egiteko ez? Bai, bai, de morale otro solución router, ordenador de muradillo, su ese misatango que Eta, bueno, ekipo gazta daukagu, hobetu dezakegu asko eta horitzaiotuko urlanekin hobetzen. Eh, Gaur, bueno, ba, azte hasiera dugula dagoneko pensatzen dut, ba, aztertu duzuela partidua eta lanean jarriko zaretela ez, e, bueno, ba, ikusi dituzuen akatzoriek edo zuzentzen edo, bueno, ba, lan egiten urrengo jardun aldirako. Bai, etxe ingo dugu aktatza, genola zuzendu, berri zezuk itxeko, eta ya horrego partidua, pero ez da. Zene, zene, zene partidu garantzitsuak dira, denak, eta horrein, etxean baita, indartzuak etxen bargara, eta horrela lortu diru puntu, eta zegi, poliki, poliki. Mm -hmm. Eldu den asteburuan, etxean jokatuko duzue. Bai, parece encontraba ta partido, tal esa, ese de Urtean egon zen jaia eta Botcheko irugarren mailara, baina bueno, eh, partiduak berria ez dira, te va a escuchar ría, o equipo dugu, eh, askorekin eta hori zetoba da hobetzen eta partiduak ateratzen etzen. Hum -hum. Gainera, bueno, ba zuzkeri erran duzu, etxean jokatutako partidoak ere garrantzitsuak direla eta bertan puntuak ateratzea, ba moralarentzat ere ona izaten da eta noski beti ere zaleen aintzinaan, ba, ba ere indarra sentituko duzue eta hor lan on egin nahi nahiko duzu. Ba, len urtean mezian indartzen hon eginen eta aurten eskatu dugu berdi nebtea ta horra batez ere jendearentzako gustatzen hut egiteko futbolak, Zerriko jandearekin eta hori guztoko aizatzen da. Hori da. Ba, Eberkin, mil eskerri ban hau dena kontatzea eta noski, ba, animo eta sorte hon, elduden haste berriz ere izanen gara, bueno, haste ondotik berriz ere izanengara zurekin, eta, bueno, ba, hori da, animo eta sorte hon, eskerrik asko. Mil esker zurei eta eta iru puntoratzen dut, bueno, Ba, bastanen valorazioa adituta, e, aipatu behar dugu Don Esteve kaldiz, Nafarroko legako preferente mailan, bat eta huts, irabazizuela, Sotoi Ibarbasoren kontra etxean jokatutako ba, lehen demoraliko lehen jardunaldi horretan. Joel Gil, bigarren entrenatzaia, kontatu dizkigu partiduaren nondik norakoak. Soto Ibarbasoren aurka jokatu genuen Demoraldiko bigarren jardunaldia, honetan lehenengo partiduazen jokatzen genuna itxin, partidu ofisialin, eta berri horrekin bugatu zen. Bat eta zero erauzik genuen, eta aldia agizkonten, itxeko lehenengo partidu niru puntuk lortziagatik. Partidua asean zientik, beroketara atera genienetik, ikusten zen partido gogorra eta eksikente izan gehien bat haizun egulten gatik. Ekagarrizko berua haizun, eta jokatzeko zaila zegola ikusten genuen bi jokalarik sufretziko zutela ikusten zen, eta bueno, horrekin jokatu barra genuela, garri bera genuen. Hal ere, hal ere, partido polita izan zen lehenengo momentotik, e, bi taldi sehatu ziren ritmo sartzen naizta aizun berua, eta lehenengo partia nahiko berdintxo joan zen. Erramezala beru egon, zaila zegoen, jokatzeko, eta aukeraldetik Bitaldik guti izan zituzten. Gure Garbina Mikelena izan zen Postera botak tiro bat eta gero Xabi zentro matekin julen gutxingatik ezen aietu Bertzalde Soto Ibarbaso itxetik kanpo ez zitu nintentzu komplikatzeko eta hoien diagonalak gure bizkarrak bilatzen duten, alere deskansora 0-0 joan ginen ez ginen bateri komodo egon ordun, allaketak egonentzira garbia ba genun eta eskemaz aldatzia zen aitortuetanik pentsatu genuna bigarren zatiko lehenengo zatin batere gustura gonta gero sensazio ez hainoakkin egonta gero eskemaz aldatzia pentsatu genon eta bigarren zatin bi aldaketen genitun hasi bezien pronto la ovalda ubatetik laubi hiru batera alatu ginen Partidua berdin hasi zen bero deixente ditentzun Eta 82 minutun zestauen sake banda luze batekin Jaba Guruz bat eta utzekoa jarri zuen. Bat eta utzi herrita gero taldia agiz motivatua zegon, gehone izan. Garbivagenon bai ogarik eta bai entrenatzailek gehone genula, ez ginela atzen sartu har, kontrakoa bigarren golan bilioanen ginela, bakarra Naiko suerte txarra izan genula eta larun behori lehenengo zatik lehenengo txartel hori gero bigarren zatiko berroiztua magozorre minutun bigarren txartel hori ateritzioten eta bat gutxiokin jokatu genuen Bagenekigun bigarren zakti osua amal jokatuko genula, bat gutxiokin eta aldaketak egon barra zirela eta zarepen zatu barra zela garri ze hon Naiz eta amal jokalarekin genlitju eta bigarren zati osua bat gutxiokin egon talik berdin konpetituzun. Aldaketa eta batzuk egin eta partio bukaeran bigarren sartzeko aukere izan genuen. Talik edarki jakintzun gestionatzen bigarren zatia eta azkenko iru garrantzitsu garrantzitzu gerozik genitun eta bat eta 0 bukatu zen partidua. Larrugun bat honetan, lautertan eta jokatuko du beti honoken aurka demoraliko irugarren jartunaldia ta taldia Kristen konfiantzakin dago egunerogunnik guten da hobetzeko gugu badirela ordu hori proiztko dugu eta hiru punttu mila joanegara. Azkenik lesakako beti gazztek izonezkoen orrezko regional maiako denboraldi hasi zuen pasaden igandean ere, etxean eman zio hasiera, urtengo denmoraldiari zarautzen kontra, eta hauek ere porrota zuten utxeta biko marka galbarekin. Javier Eskau esen trenatzaileak egin digu lehin jardunaldi honen balorazioa. Dituko dugu? Partidua egia rantxarra izan. Partidik ikusi gabe bai, maitza utxeta bikusten zula eta pensatzen altzula, zara utzekerre xira uzi dula. Partidua minioan egiten, partidua nahiko parekatu izan zen. Lehen bizkozatia guri izan duzen, gotxitik betxi, ocasi garbilak garbiak sant ziren kasen pare bazant zitun bieta hutsi hartzeko lasai errin ezun suerte izan eta tzun sartu minen bueno len bizko zati hori bai utse ta bi batekin bieta hutsu batekin markatu joateko hn aldira lasai errin jotaginela eh bueno ezten sartu ta enpatiginoan ginen hn aldira Gero bai bigarren zatian, beraie, pixko tobekizio gonduziren. E, minion golak, lehenbizko gola izan duzen sakedoan da batetik. Hor, harrautu zidutela pixko despiste bat eta lehenbizko gola sartu ziduten. Eta bai, gola eta gero ja, beraiek deus ere gingabe, minion guia, nerri ustu ginen, prezizio, falta faltapasetan, eta bai, jatzela gure partido, gure partidoa zan zara utzena ez daret, minun, ja, bueno, pues, beraiek emaitza emaitza beraien alde batzuten, eta partido beraien alde joan zen. Eta, bigarren gola, pues, pixko lehenbizkoa bezala, suerte, markaje puntorik, arean lau borre botetan ziren, eta, bueno, pues, azkenin sartututen bigarrena. Eta, hori, egin, pena bat, pena bat, Jartzemainen hasieratik irausten, bertze parte bat izango zalelako, ni bueno. Hau hasi bertzerik eztainta segitzea.